اګرانو مشرباني فلما قدما موصل اجلا هر کله چې پورکل موسی عليه سلام نيتا لسکاله دي سوکاله اتدي کله لست او لسکاله دي غزاب بن بخاري ان ابن عباس عبد ابن عباس هيو دي بخاري چې کرا دي دي جلسکاره پورکل اورا روان شو بی احلی بی اذن شوائب علیہ سلام بطاق پی اذن در شوائب علیہ سلام آدم سیندق قزین را گشتے دا آنسا د درد لرینہ من جانی بی تور در جانی در کوئی تور نا نارن اور لاچ دینو صدی پا واکے کی صدی در پا گمان کنار دے کی نور دے تکتا اور دا تجلی شبیدہ خد دا کومه تجلی دا طالبہ ہا دا تجلی مثالی دا دا تجلی ذاتنا محمد علیہ السلام په کوی طور من دا دا تجلی مثالی تجلی دا دا دا نہ نه بلکې نور دی او نور ششه تجلی دا خدای تجلی مثالی دا دا تجلی په میسان عالم میسان دا دا تجلی ذاتی ندا دا تجلی ذاتی نا مساعدت رام منشوه دی پلن ترانی سرام او دا مثالی خبر دیجی نقشه یعنی سمانا یہ پا دیوستان تجلی مثالی سمانا یعنی دی تجلی مثالی شکل غورا کری دی شکل ناری دی نا دقشه حاضر تجلی ذاتی نشکی دیجی داگر نواجب تعالی انده خدای منع کری نارا اوح کان لی احلی مئی احلی دو بیخپل و متعلقین رضا چی ام کس گتا سدرن تیر کے دی زی کتا سکینه انی آنستو نارا تاکنک سرما اولیدو او دلر لینا لاند لعلني اتهوكم لذي ده پار جزرا تگوكم تاфта منها لذي چکم دی نوګه کی لا پس چا څه مابا دا نه کده غاز من جانب اقاء ما اريد ذللینا نارل اور لعل لي خپل باور غورتا او اوس کړه اوس سلوي خکار په دایې تسلوي خ تو کال او خريش پدہ په قش پیسره تنوي کال برابر سورته په هغه کې اتا سوي ثم جتا اعلی قدري يا موسى کو اور فن لا عندي عتيق عتيق کو شاي چذراته کوم طفتا من حاضرينه به خبرين په خبر دلا زکه چلان ته خطا شي و او جذوه او یا په ثروت کې مینه ناريده ورنه جذوه منو ثروت کا لعلکم تستلون دې لپاره چتا شوته څه شي تاسوته ګرم شي خدای دا, دا معلومه شو چې سو چې تحيیو د اسبابو د دې د کمال سره منافات نشته لله الحمد ادي وجنا وعبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اني انرت نارا لابد اوشج لتحي ود اسبابه وزيد كمان رسما ناط نشا فلما اتاها ارسل سبتالا دي دي راغي دي اوتا اواز و توشو من شاتویل ال... شاتویل وادیل ایمانی شاتویمان جانب دا جناری دا وادی دا میدان خیط رب تا موسیٰ علیہ تا فی البقعہ دا مبارکہ اچا سبت تلک واسین ایم وقتا خدتا باقا تا روطراتا شدو مشاقی وقا گوروطا په بوکت المبارکته په اغه چکم دینه شکی په بوقا مبارکته من شاته الوالد ایمانی د جانبو د میدان چې خې طرف د مصالح اسلام تاو په وقت مناجات کی په وخته مناجات چې د مناجات کوم د مصالح اسلام خې طرف ته دی په بوکت المبارکا په اغه کې تی کی او مبارک یو تولیوی دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا مبارکاوا زکر چید خدای کلاب موری دا پیل بکت المبارکا من الشجر تی دا دی اونینا دا شجر شجرمنا دا دی اونینا دا ادعوان چیدی کنا لکر دا من الشجر تی دا دا شادینا بدل دی دا دا بدل دی ایا موسیٰ دا خو دلته درې حکومونه راغلي ان يا موسى عليه السلام اني انا الله جز به شك الله تعالى رب العالمين چپالو کې در تمام مخلوقات ويما وان ارقي افاق او بل دار حكمي شاني زادي چټو غرد وڅپل امشاه مبارکا فلم ما من هر کلي چې دوی دل لا باقيونه ولي تحت الزو چه دا وخرا دا ممسایو غردو لطک دا فلم ما را آخار کلیش دولی امسا تحت الزو چه حرکتی کو گا انها جانن تب ویچه دا مار بچوڑی دی ادا چه کم دی نصدی یعنی مار بچوڑی دی او دا غدی دا صوتوی چمچمار دی ورکوٹی نری نو والا اگر دی دا مدبرن شاکون کی نسمانا دې تر دا معلومه شوا چې خوفی تبعی د دې د کمال سره سمون نه پات نشته مخا په توی پرغه ولن یقتب اده را واپس نشو ارشاد راغې د خدای یا موسی السلام اخبل ترا متوجی شاو او لا تخف اتمیریگا انک منل امنین یقینا تدحر کیسما نه په امن او امانی دا امینی ته ارت څخه مصیبت نه په انواع مالی او له